Și pe pământ, și sfânt. Aici este preotul Valeriu, aducând programul 257 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții pentru toți cei ce iubesc cuvântul Lui Dumnezeu. Prin harul Lui Dumnezeu avem astăzi posibilitatea să auzim din nou această veste bună a Evangheliei, la care bine faceți că luați aminte o odată doi prieteni, dintre care unul era un mare om de afaceri, iar celălalt un foarte bun avocat. Avocatul, care cunoștea foarte bine legile țări, și -a avertiza prietenul său, un mare de afaceri, să-și pună afacerile la adăpost prin mirea unor anumite documente oficiale. Acesta însă n-a luat seama la îndemnul avocatului, a zis că își vede el de treabă, că o rezolvă o altă dată. Anii s-au scurs. Și cu vreme omul de afaceri s-a văzut implicat în scandalul economic-financiar de care prietenul său avocat ar fi vrut să-l salveze cu ani în urmă. S-a dus repede după el și cum l-a găsit, l-a rugat să-l ajute să iasă din impas. Avocatul s-a uitat însă cu groază în ochii lui și a spus Dragul meu, îmi pare nespus de rău, dar trebuie să te anunț, nu numai că nu te mai pot ajuta, banca mai mult eu voi judeca procesul tău și acum va trebui să te judec conform legilor în vigoare, pentru că nu mai sunt avocat, ci judecător. Trebuia să mă asculți la vremea când îți puteam fi de ajutor. Acum e prea târziu. Și cu toate relațiile noastre de amiciție, va trebui să te condamn potrivit legilor în drept pe care sunt pus să le apăr. Iată ce am mai citit într-o carte, titlul de Un răspuns potrivit și un sfârșit îngrozitor. Se povestește că într-un orășel din Germania a avut loc, nu demult, întâmplarea următoare. O ceată de câțiva oameni necredincioși se distrau luând în derâdere pe Dumnezeu. Între ei se afla mai ales unul mai înverșunat care întrecea orice măsură, blestemând numele Domnului în fel și În grupul lor se afla și un credincios care trebuia să îndureba bagiocura lor. Într-o zi, omul cel rău îl întâlni pe credincios și îl întrebă cu răutate, ce făcea fiul dulgherului din Nazaret, adică Iisus? Ceilalți începură și ei să râdă. Credinciosul a răspuns însă liniștit. Lucrează la sicriul dumitale acum. Ceilalți au râs mai departe. Cel care pusese în bătaie de joc întrebarea însă a simțit ca un junghe în inimă. A doua zi el zicea în pat, iar a treia zi prietenii îl duceau în sicriul la groapă și se speriară grozav de această întâmplare și din ziua aceea nu mai luare numele Domnului în râs. Vedeți, iubiți ascultători, omul acesta n-a luat aminte la chemarea Domnului Iisus când putea să-L primească în inimă ca mântuitor și de aceea s-a înfățișat înaintea Domnului ca bagiocoritor. Groaznică stare! Dar tu, iubiți ascultători care asculți acum, tu iei aminte la avertizarea Lui? Vei vrea astăzi să primești Mântuirea pe care ți-o dăm, da? Sau vei vrea să te înfățișezi înaintea lui cu toate vorbele pe care poate unele le-ai uitat, dar s-au înregistrat sus de bagiocură la adresa lui? Sau chiar faptul că nu te-ai interesat de Mântuitorul, de numele Isus Hristos, că doar ai auzit de atâtea ori vorbindu-se despre el? Te-ai interesat îndeaproape ce a fost cu el, de ce ți-a fost trimis pe pământ? Dacă nu te-ai interesat, vei vrea să rămâi mai departe nepăsător și să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu în această stare? Doamne Tată Ceresc, ajută-ne, te rugăm, să nu ne mai despărțim din fața mesajului pe care ne l-ai pus în față și astăzi, până când nu primim pe Domnul Iisus cu toată seriozitatea în inima noastră, primind iertare pentru tot trecutul nostru, izbăvire din starea de păcat și primind o inimă nouă de astăzi înainte să te slujim cu dragoste, cu plăcere, așa cum ți se cuvine spre lauda ta și fericirea noastră. Amin. Jert păscumpul tată A dus-a pe calvar Și totuși pentru tine Ea poate fi zadar Nu uita, nu uita All the Iubit de ascultător, ce m-aș bucura dacă știi ști că profiți de această ocazie minunată în care ai auzit și prin istorii adevărate și prin cântarea aceasta. Vestea minunată că Domnul Isus te primește acum și în același timp vestea îngrozitoare și zguduitoare că dacă nu-l primești acum și nu, nu vrei acum să te primească în iertarea lui, te va aștepta mare nenorocire în veșnicie. Domnul să te ajute și să înțelegi, să-L primești acum, când nu-ți ține în seamă nimic, șterge tot și te face alb ca lămâița prin venirea la El. Iubiți ascultători, haideți acum să intrăm în lecțiunea noastră de zi, care se află în Evanghelia după Matei, capitolul 28, de unde vom citi versetul 2. Și iată că s-a făcut un mare cu tremuri de pământ, căci un înger al Domnului s-a pogorât din cer. Iubiților, tot ceea ce se coboară din cer face să se cutremure pământul, atât în mod fizic cât și spiritual. Chiar un meteorit când cade pe pământ face să se cutremure porțiunea de teren din jurul lui. În înțeles duhovnicesc și mai mult, când un sol al cerului spiritual atinge viața noastră, tot ce e pământ în noi, toată firea pământească, toată firea păcatului se cutremură, se înfricoșează și începe să se apere. Solul cerului vine să facă o lucrare și această lucrare deranjează pământul din noi. Unde vine cerul, pământul fuge, se cutremură. Unde vine lucrarea Duhului, acolo ceea ce este firesc, se cutremură, pentru că știe că-l așteaptă moartea. Îngerul s-a pogorât din cer ca să vestească învierea Domnului. Acolo unde se pogoară un sol ceresc, acolo este semn că s-a petrecut minunea învierii, acolo moartea a fost înghițită de biruință, acolo cerul cu viața lui, cu sfințenia și lumina, a pus stăpânire. Învierea este cea mai mare putere. Toate forțele morții cad neputincioase când se invește învierea. Toate forțele iernii cad cu mare zgomot când vine primăvara, când soarele biruitor își trimite săgețile lui puternice în pieptul acestor forțe. La fel când razele sau săgețile soarelui dreptății pătrund într-o inimă, toate puterile răului, toate întrerieturile de gheață ale iernii păcatului se topesc. Învierea este cea mai mare putere, o altă caia nu mai există. Apostolul Pavel spune în Filipeni 3:10, să-l cunosc pe el și puterea învierii lui. Adevărata cunoaștere a Domnului izvorăște din puterea învierii lui, care ne stăpânește practic propria noastră viață. Acolo unde această putere nu s-a arătat, acolo, unde nu s-a produs învierea din moartea păcatului, acolo, unde nașterea din nou nu a avut loc, acolo nu este nici cunoașterea adevărată a Domnului și adevărului Său. Da, învierea este cea mai mare putere. De învierea Domnului terminat toată biruința Evangheliei în lume. De învierea Domnului în inima noastră terminat toată biruința asupra păcatului asupra rătăcirilor și asupra oricărui duh vrășmaș care vine să ne atace. Dragul meu, în tine s-a pogorât vreun sol ceresc? Pământul vieții tale s-a cutremurat? A avut loc în tine învierea Domnului? Iată niște întrebări pe care ar trebui să ți le pui cu toată seriozitatea și să răspunzi sincer la ele, pentru că este vorba de viața ta și de veșnicia ta. Tot în versetul acesta ni se spune că un înger al Domnului s din cer, a venit și a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a șezut pe ea. Să știți că pământul totdeauna pregătește adevărului un mormânt adânc și o piatră mare pe care le pune la ușa lui. Cerul însă prăvărește orice piatră înlătură orice piedică și nimicește orice mormânt în care zace adevărul, lăsându-l liber în existența și lucrarea lui. Trimisul cerului netezește drumul adevărului și pietrele care au fost puse în calea lui de cei pământești sunt date la o parte. Orice trimis al cerului se cunoaște prin faptul că de la o parte orice piatră, orice piedică din calea adevărului, și nu numai că o dă la o parte, ci se și așează pe ea, ca nu cumva să vină altcineva și aceeași piatră să o prăvărească din nou în cale. Ni se spune în versetul acesta că îngerul așezut, deci s-a așezat pe piatra prăvărită de la ușa mormântului Domnului Iisus. Credinciosul adevărat, după ce prăvărește piatra care împiedică, se așează pe ea și nu mai lasă pe nimeni din cei cu gânduri rele să se apropie ca să o atingă. Domnul Isus și-a dezbrăcat slava cerească numai pentru a da la o parte toate piedicile din calea pe care omul trebuia să ajungă la unire cu cerul, cu Dumnezeu Făcătorul Său și cu ceilalți oameni. Cu el s-a împlinit prorocia care scrie: Pregătiți o cale poporului, croiți, croiți drum, dați pietrele la o parte. Aceia care dau pietrele la o parte sunt cu adevărat urmașii celui care a dărâmat zidul de despărțire, sunt cu adevărat trimiși cerului. Sunt cu adevărat îngeri în slujba adevărului și a dragostei. Îngerul a prăvălit piatra și a așezat pe ea. De fapt, toată lupta vieții este căutarea unui scaun mai moale. Îngerul Domnului însă a așezat pe o piatră. Asta peste piatra mormântului lui Isus, asta pe piatra mormintelor pe care tu le-ai deschis, acesta este locul celor credincioși. Să prăvălim, iubiților, pietra de pe mormintele celor morți în păcat, dacă suntem soli Domnului. Aceia care sunt cerești, totdeauna dau pietrele la o parte și nu pun nici de cum pietre la vreun mormânt. A prăvălit pietrele puse în calea adevărului, iată care este adevărata noastră chemare, frații mei, iată semnul prin care ne dovedim că suntem credincioși. În versetul 3 ne este descris îngerul care a coborât jos și iată ce ne se spune. Înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. După ceea ce se poate cunoaște un înger din cer, înger înseamnă sol, decât după îmbrăcămintea lui albă, după viața lui curată ca albul zăpezii, după înfățișarea lui de o strălucire ca fulgerului. Din cer vine numai alb. Fără culoare, fondul cerului este lumina, este albul. Cei care sunt cerești sunt îmbrăcați în albul luminii. Adevărații creștini sunt cerești, cum scrie la FSN 2,6. După înfățișarea de lumină și după lucrările minunate pe care le face solul cerului, poți să primești și să te încrezi în mărturia pe care o spune cu gura. Oricât de frumoasă ar fi mărturia gurii și oricât ar fi ea de atrăgătoare, dacă nu este însoțită de celelalte două semne, adică înfățișare strălucitoare ca a fulgerului și putere în lucrare, prin faptul că a prăvălit piatra, nu trebuie crezut îngerul. Sunt îngeri buni, dar sunt și îngeri mă Să fim atenți la îngeri, la solii care vin și din partea cui vin. După îmbrăcămintea de lumină sau de întuneric îi vom cunoaște. Sunt unii îngeri care se îmbracă în hainele luminii pentru ca să înșele sufletele. Lumina lor este numai pe din afară și pentru o scurtă durată. Pe aceștia îi poți cunoaște după mărturia pe care o depun. Ei nu mărturisesc pe Hristos cel răstignit și înviat, nu stau pe piatra din fața mormântului și n-au îmbrăcămintea albă ca zăpada nu au viața neprihenită. Lumina lor e dovedită numai printr-o înțelepciune ascuțită și printr-o abilitate în purtare. În scurt timp însă ei sunt descoperiți de ochiuri credinței și al adevărului. Adevărații îngeri ai luminii sunt cei care înalță patimile, moartea și învierea Domnului sus în viața lor. Lumina lor nu este falsă, ci adevărată și statornică. Orice sol care vine în numele Lui Isus și în trăirea Lui Isus este solul luminii și trebuie primit și crezut. Fiul credinței și al luminii nu poate fi înșelat de niciun înger rău. Duhul Lui Hristos, care este în el, îi descopere totul. El vede și înțelege totul. Iată în versetul 4, versetul următor, care a fost reacția pazei lui Pilat, cerută de către preoții cei mai de seamă și farisei, când au văzut îngerul acesta. Străgerii au tremurat de frica lui și au rămas ca niște morți. Iubiți ascultători, când vorbește limba cerului, să știți, toate cele de pe pământ amuțesc. Când coboară puterea cerului, toate puterile pământului tremure. Când se arată viața cerului, toți păzitorii vieții pământești cad ca morți. Ce ar mai fi putut face slaba strajă pământească în fața mormântului pe care cerul l-a deschis? În fața mormântului în care zicea Iisus mort, garda stătea liniștită, dar nu a mai putut rămâne așa când cerul a deschis mormântul și Iisus a înviat? Să ne amintim că un singur înger a fost capabil într-o noapte să omoare în Vechiul Testament peste 185 de mii de militari. Și ce ar mai fi putut să facă acum o mână de oameni de străjeri când acest înger și-a făcut apariția? Așa cum am spus, în fața mormântului în care zăcea Iisus mort, garda stătea liniștită. Dar n-a mai putut rămâne așa când cerul a deschis mormântul și a înviat Isus. Poți să străjuiești pe un Isus mort? Dar pe un sus, viu nu-l mai poți. Poți să stăpânești o religie moartă, făcând cu ea ce-ți place, folosind-o în scopurile pe care le dorești. Dar nu tot așa poți face cu o credință vie și lucrătoare. Poți să păzești pe un suflet în care n am înviat Iisus, pe un suflet mort în păcat, cu o religie de formă care nu este născut din nou? Da, pe acesta îl poți păzi în ascultare de o religie la fel de formaristă și moartă. Dar nu mai poți păzi pe acela în care s-a petrecut minunea învierilor din moartea păcatului, pe acela în care Domnul s a intrat viu și viruitor, pe acela care este născut din nou prin Duhul Sfânt. Nu, pe acesta nu l mai poți păzi, nu l mai poți ține în loc, nu l mai poți duce unde vrei tu. El are o altă lege, are legea Duhului de viață, legea luminii și a dragostei, legea cerului și a slobozeniei. Toate legile și opririștele Pământului nu îi mai pot pune stabilă. El își trăiește viața după noua legi a Cerului și după noul stăpân, Dumnezeu. Chiar dacă ar vrea să se supună vechilor rânduri și legi, nici nu mai poate. El a ieșit de sub puterea de atracție a Pământului și a intrat în sfera de atracție a Cerului. Numai printr-un accident duhovnicesc mortal s-ar mai putea întoarce înapoi, intrând din nou în sfera de atracție a Pământului cu formele și viața lui veche. Străjerii au tremurat de frica lui și au rămas ca morți. Toți cei ce s-au făcut străjeri de morminte tremură când văd ceva ceresc. Toți străjerii pământului și ai rânduierilor lui tremură când se produce minunea învierii unui suflet la o viață nouă cu Hristos. Toți se tulbură când văd viața cerului coborată în cineva, când văd gol mormântul păcatului în care a zăcut. Păzitorii morții se tem unde zăresc cea mai mică pulpuire de viață, pentru că viața totdeauna iese biruitoare. O, oh, cine are urechi de auzit să audă! Aflăm din versetul următor, versetul 5, că îngerii n-au nicio treabă cu vieții străjeri care au căzut ca morți, ci ei veniseră și se preocupau de femeile care veniseră la mormânt. Iată ce le spune. Dar îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor, nu vă temeți! că știu că voi căutați pe Isus care a fost răstignit. Iubiți ascultător, fiecare om este un căutător. De la naștere și până la moarte caută mereu. Și de căutare, adică de ceea ce caută, atârnă viața și fericirea lui și aceasta de aici și aceea veșnică. Obiectul căutării și felul cum îl cauți este lucrul de căpetenie în viață. Sfânta Cartea lui Dumnezeu este plină de exemple și de îndemnuri în privința căutării. Cine dorește să învețe, să o cerceteze și va primi lumină de plină. Caută omul hrană, caută îmbrăcăminte, caută un tovarăș de viață, caută bogăție, caută plăceri, caută înțelepciune, caută slavă. Iată câteva din cele multe pe care le caută omul pe pământ ca să fie fericit. Sunt mulți care au ajuns să aibă toate acestea, dar fericirea n-au găsit-o. Solomon, unul din împărații lui Israel, este unul din aceia mulți pe care Biblia ne arată că a ajuns să aibă tot ce-i poftea inima și ochii, dar până la urmă a văzut că totul este deșertăciune și goană după vânt. Dacă vreți, citiți la Eclesiastul, capitolul 2, versetele 10 și 11 dar se poate citi toată cartea. O, noi toți aceștia care ne numim credincioși, dar umblăm după lucrurile pământului toată ziua, de a crede cuvântul lui Dumnezeu și ne-am uitat la experiența lui Solomon, nu ne-am mai ocupat timpul cu lucrurile de jos. Fericită este inima care afla ce trebuie să caute, unde trebuie să caute și cum trebuie să caute. Fericită este inima care caută pe făcătorul ei, pe Dumnezeu și adevărul Lui, Căci chiar de la începutul drumului primește lumina fericirii și această lumină merge mereu, mereu crescând până la miezul zilei, cum este arătat în Proverbe 4 cu 18. Cine s-a hotărât să caute pe Domnul, cine s-a hotărât să caute adevărul și voia Lui, n-are de ce să se teamă, El va găsi negreșit. Cine îl caută din toată inima, îl va găsi, căci plăcerea Domnului este să se lase găsit de inimile care îl caută. El spune, mă voi lăsa găsit de voi, zice Domnul în Ieremia 29. Îngerul deci le spune, nu vă temeți, că știu că voi căutați pe Iisus care a fost răstignit. O, voi toți care căutați pe Iisus cel răstignit, nu vă temeți, el veți găsi, însă nu răstignit, ci înviat, plin de biruință și slavă, plin de dragoste și putere. Care este gata să vă asculte dorința, să vă ajute, să vă dea viață și mântuire, să vă dezlege toate problemele grele, să vă dea fericire veșnică. Numai cine caută pe Isus cel răstignit, va afla pe Isus cel înviat. Nu un alt Isus, nu un Isus filozofic, un Isus din istorie, un Isus mare proroc, ci pe Isus care a fost răstignit. Pentru că numai acela îți dă viața și fericirea. El este Mântuitorul cel adevărat. Spune fericitul Ion Gură de Aur, nu vă rușinați al numit cel răstignit, pentru că acesta este bunul nostru cel mai înalt. Nu vă rușinați, nu vă temeți voi care căutați pe acest sus. nu vă temeți că nu-L veți găsi, că-L-ați și găsit. Fericitul Augustin spune așa, Tu nu mai ai căutat, Doamne, dacă nu mai fi și găsit. Și apoi, nu vă temeți de oameni dacă l-ați găsit pe el? Cine ar putea să vă facă ceva dacă stați sub adăpostului. lui? Cine stăți sub aripile Domnului, sub aripile adevărului? Să nu se teamă, nici un rău nu îi se va putea întâmpla. De asta trebuie să fim siguri de plin. Și iată ce le spune Îngerul în continuare în versetul 6. Nu este aici, Am viat. după cum zisese veniți de vedeți locul unde zăcea Domnul. Să știți, iubiți ascultători, că cel înviat nu mai stă nicio clipă în mormântul păcatului. Clar! Oricât de puternic ar fi straja păcatului, oricât de afund ar fi mormântul păcatului și oricât de mare ar fi piatra păcatului pusă la ușa mormântului, viața e mai tare, mai pătrunzătoare și nebiruită. Învierea te ridică imediat din mormântul în care ai zăcut, te îmbracă în lumină și te strămută în locurile cerești. Așa este învierea. Cel înviat nu mai e aici în mormântul în care a fost ținut închis. Nu este aici, spune Îngerul, înviat. Ce se poate spune despre tine, dragul meu? Ce pot spune oamenii? Ce pot spune îngerii? Ce poate spune Domnul? Mai ești un mormântul păcatului? Ce poți spune chiar tu despre tine însuți? Și acum, iubiți ascultători, pentru toți aceia care au înviat într-adevăr cu Isus la o viață nouă, în încheierea programului 257 să ascultăm o poezie al cărei titlu este, sub semn de întrebare, Cu adevărat cu el? Cărările spre slăvile aurite nu au sfârșit, dar au un început. În grajdurile Betleemului iudeii, acolo au luat ființă și început. Ai cunoscut și tu, creștine, umilința acelei pocăinți zguduitoare, primind sapuci bagiocorit fiind să mergi și tu pe grajdul grajdului cărare? Acel ce a creat și timp și spațiu a trebuit să fugă urmărit de un fir de praf, de un nimic, de un nimeni, dar care totuși îl ura cumplit. Ai cunoscut și tu, creștine, această ură stârnită de viața ta divină? De nu ai grijă, n-ai să împarți nici pacea din veșnicia care stă acum să vină. Acel ce le-a făcut și edispeceri veghini de veacuri peste lumii și stele și a așteptat chemarea în lucrare 30 de ani tot adunând surcele. Ai cunoscut și tu această așteptare, făcând un lucru foarte nensemnat, în timp ce o mare misiune îți sta în față? Putut ai tu să aștepți să fii chemat? Acel ce a hrănit pe mii de oameni, el însuși fu din greu înfometat, deși numai dorind putea să aibă. Nu-i totul oare tot prin el creat? Ai cunoscut și tu, creștine, lipsa și ai răbdat în timp ce ai fi putut să ieși din ea neascultând de Domnul oricând, dacă aceasta ai fi vrut? Acel ce prin cuvântul gurisare a pregătit la oameni locuință, el însuși n-avea unde-și pune capul să-și odihnească sfânta lui ființă. Ai practicat și tu această renunțare? La vreo nevoie legitimă pentru viață, lipsindu-te de bani, de somn sau de confort, pentru măreața misiune care ți stă în față? Mâncarea mea, spunea odată Domnul, e să fac voia Tatălui Ceresc și o noapte întreagă am stat în rugăciune să o aflu, iar acum vreau să o împlinesc. Te-a ars vreodată și pe tine focul dorinței de a cunoaște Voia Sfântă, până într-atât. Să închizi televizorul ca să petreci oră în plus de părtășie sfântă? Acel ce în viața lui n-a cunoscut păcatul, rosti în timpul cruntei morți pe cruce cuvântul cel mai scump prin care vestea iertării de păcate ne-o aduce. De câte ori întins pe stâlpul infamiei, deși erai complet nevinovat, rostit ai rugăciunea de iertare, pentru acel ce cinstea ți-a mâncat? El a murit, dar nu ca să rămână în groapă, ci devenind izvor de viață dătător. Ai înviat și tu, trăind acum din putrezirea euului tău muritor? Ori mort, ori viu, ori moarte, ori viață dai. Nu-i cale de mijloc. Răspunde acum, în care dintre ele ești Shes die.